Ось, бач, креслить, штовхнув мене із рівноваги Ян. Ну і що, мимоволі, зловив я себе на думці, бо тоді були всі думки, які, мимоволі, ловилися. Ну-не-ну, ну. із циклу прощавай, суржику. Стрілять, стрілять, стрілять. Сука ця Горбата, ото вони здря кажуть, бережися Рудого, Кривого і Горбатого. А він би, сука, знав, як ті деньги заробляються, а чого ті деньги стоїли, це його не цікавило, що мій батько кривами мозулями загорбатив. Що я аж потім підчитав, це якщо докласти ще тисяч п'ятнадцять, то вийде їх сто. І що? І можна покласти їх на срочний вклад Шестипроцентний і щороку получать по своїй законі шість тисячонок і жить-де-жить, да жить, а не ділять такий вид. І я дійшов. До такого, що на роботу їздив першим тролейбусом, бо там контролерів не було. Щоб білетів не брати, тим болі штрафів. Чим я питався і чим сім'ю я кормив, то тільки вона одна, бідненька, зна, що я татові костюми на себе і на жінку прилицьовував, а вже потім на діток. І вони бідненькі терпіли, особливо в школі, де всі інші були не такі. Ну, я ж їм маленьким об'яснив мету їхньої і своєї житті. Щоби потом жити по-людськи. Не після житті, а під час її. Або мій тато ще колись намеками пояснив мені, що комунізму навіть окремо взято не діждеш. Бо люди не ті недостойні, достойні лише немногі, то комунізм треба будувати в отдельно взятій сім'ї. І я взявся за цю глибоку ідею. Що пільмені ми дозволяли собі лише на свята, а в послі свят супчики на тому бульйоні. Зато сім'я понімала. Батько не пропив ні купечки, ні цигарки не прикурив, тільки коли. Вгощали, а в усіх інших случаях терпів. Чи кон'ячку, чи балечку, Боже, збав. Хоча мій предок, так той ні в чим собі не одказував, бо якби й захотів одказати, так не зяж по роботі. В органах, а ж у ворогах, ворганах, а роботав там до посліднього дня, навіть коли на пенсії, але не вважав себе там лишнім ніколи. От скажуть йому там «пий», і він п'є день, два, місяць, бо кругом же враги, особливо як його в западну перевели, то він там ще більше був винужен пити, бо роботи там було, ого, скільки там цих врагів накопилося, бо в них довго ще не було радянської влади, от і розвелося, і все це потрібно через, як він казав, через руки пропускати все, до найменшої їхньої піщинки, не кажучи вже про веждоки. доки. от коли він вже повністю почав не видержувати цього-цього, він пише нам з матір'ю, «Приїздіть, бо я вже не видержую, тільки беріть білети чотири штуки на все купе, а їдьте в удвох, і щоб закрито, ясно?» Матір так і поступила, бо ми ще тоді не знали, які то люди, ці западенці. Що це за народи і на що він способний? Це вже потім ми сообразили, а не тоді, коли сідали в поїзда. От ми їдемо в перший раз у Західну. Що інтересно ж, як це так, що у них все не так, а наоборот. Тут підсідає до нас, проситься один офіцер, теж із органів. Мама б не повірила, але дуже знакоме в нього таке лице виявилося, що вона неоднократно його десь, по відділу виділа. От він сідає, і от він їде, і розмовляє, і мама робить чергову глупость, Довірилася, як перед колегом. «Що я, каже, їду к мужу вашому колегі?» «Навіщо?» – вона призналася була – у купе, де всі чотири місця на нас двох одних куплені були. Що той вмиг здогадався, хто ми такі, і за станцією перед самим Львовом вдруг починає нас грабить. Поднімав він усі ценні вещі, а що мама не давала, то він поодбирав і навіть у мене зробив обіск і арестував мій перечинний ножик. Бо він міг бути холодним оружиєм, об'яснив він, зв'язав нас.